Gure lurraldearen barrena. Bebidazoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernándezekin. Nantxete irratiko entzuleok, amaika terdiak dira, eta azteazken ero bezala, hau bueno, gure lurraldearen barrena saioa da, podcast historikoa, gure begi biztan dagoenaren historia, ezagutzea izango da podcast honen sedea, bida bueno, osaskualdeko paisaia kultura gisa ulertu, eta inguruan ditugun ba, elementuen historiako pasarteak aztertuko ditugu, baita eta bueno, inguruko paisaian dauden elementuen, Atzeko historia ere, atzean dituzten protagonisten historia ere, izan ere e, protagonista eta elementu e, ugari ditugu gure inguruan eta bagian e, historian zehar, ba, edo beren historiak ondo ezagutzen ez ditugunak e, ursuataren dorretxeari jarreki, hori izan zen aurreko pasartean jorratu genuen gaia, ursuatarren lehinuko pertsona desberdinak ezagutu genituen, baina e, pertsonaia ja berezi berezibat ba, saio oso baterako utzi genuen. Izan ere, pertsonaia ja horrek, e, Abentura Amerikarra e, landu, landu zuen. Pedro Urtsua, Tristan Urtsua eta Maria Armendaritzen Semea. Ameriketara emigratu zuen eta bueno, jarraian entzungo dugu saioa. Ireneko pagoak lai Haideratu ziruelai Oztadarraren ariak dira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi Arrozak dira gorria Edo beste lan txuria dira Neskatilaren irria Neskatilaren irria Maldanbera urratxa Ciao ode il lunaga ove staendo das kenada sveda ciao das kenada sveda ciao us sapala Zatoz maitea egure etxera Doztatzera arratzea Doztatzera arratzea Zagar gorriak dilintan Tamea dago gambaran Maite lastan ez hartzeko eta Elkartzeko sae na ingkurah sube biot sae Antxeta Igratiko Historia podcasta Gure lurraldearen barrena. Bebida zoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta Igratian, Josun Arbarte Hernandezekin lanchet entzuleok bueno ostegune asteazkenero bezala tira hemen chegau gure lurraldearen barrenaren pasarte berri bat kontatzeko asmoarekin eta bueno aurreko saioan aipatu genuen bueno ba Usuatarrek bigarren zati bat izango zutela, beste, bueno, ursuatarren dinastiaren, ba, kide baten historia kontatu behar genituela, Usuatarren dorretxari jarraiki, bueno, ursuatarren lehenuko pertsonai berri baten inguruan, itzin dugu gaurkoan jorzunar bate, ongietorri berriro ere, eta eskerrik asko gurean izate batik. Ba, jogun ondo noi. Bueno, eh, haipatu genuen zeo zer, oso laburki, eh, aurreko saioan, gaurko protagonista, Bueno, Pedro Urtsua izango da. Bai, Pedro Urtsua eta bere nemesia izango genuke, lopea agirre, biak izan baitziren abentura bere zibateko apartaide. Ba, e, nola baita ingo dugu piskatatzera, eta kokatuko dugu berriro entzulea, nor zen Pedro Urtsua, zeinen e, semea, semea zen? Bai, Pedro Urtsua mila busteundago eta seigarren urtean jaio zen, e, Urtsua dorretxean, Arizkunen, baztan balderan, Eta dorretxe horretako jaun Tristan Urtsuaren eta bere emazte Leonor armendaritzen semea zen. Mm -hmm. Etzen saen mezar naizan, seme zarana Miguel bere nahia izan zen, eta beraz Miguelek hartu zuen oinordekotzen dorretxea. Eta garaia hartan, amasigarren mende horretan, ba, nobleziako bigarren, irugarren eta barreko seme guztiak guztiago ezela, ba, Pedrok bere, bere bizi modua bilatu behar izan zuen karrera militarrean. Mm -hmm. E, ez daki oso ongi zergatik hautatu zuen karrera militar hori ba, indietako e, jabetza berrietan egitea. Mm? Espainia, ba tira, ama bosgarren mendearen bukaeratik ari zen, e, Ameriketako lurraldeak kolonizatzen, E, pentsatu behar dugu, ba, urteaietan bertan, ba, bai Pizarro Perun eta bai Cortez Mexiko narizirela ba, etokiko gizarteak eta egitura politikoak konkistatzen, mm -hmm. eta testiunguru horretan ba, Pedro Urtsuak ea hartu zuen autua bertara joateko. Nafarroa ere ba mila busteunda hogeita batean behin betiko gelditu zen gaztelaren menpe, beraz, ba, ate administratibu guztiak irekita zeuzkan ezta. Gainera, mm -hmm. Pedroren familia urtsu atarrak, behaun mondaren bandukoak izanik, ba, gaztelaren aldekoak ziren, eta beraz, ba, gaztelako administrazioan seguraski konexionak izango zituen. Aukerak zituen orduan, bueno, ba, ba berea bentura, ba usatzeko ez, Ameriketara bidea zuen. Hori da. E, badakigu iritsizela, mila busteundago eta marreko amarkadan, edo berrogeiko hamarkadan Granada berriko erresumara. Granada berriko Erresuma, lotuko genuke gaur egun Kolombia, Panama, Venezuela inguru horrekin. Izan mm -hmm. zen e, Espainiar jabetza garantzitsunetariko bat mundu berrian. Eta etzen, etzen iritsi eskugutxik, izan ere Erresuma horretako gobernadorea, Miguel Díez Armendaritz, bere osa bat bere amaren anaia, mm haibura -hmm. ba, ere nafarra. Eta ba, badirudi ongi, ongi hartuzuela, ardurak emantzizkiola, ba, asira batetik, eh bai Kolombia, gaur egungo Kolombiako lurrak diren hoiek ba pazifikatzeko bertako indioak menpean hartzeko, e, bai administrazio Espainiarra egonkortzeko, bai eta ba bidesareak, eh hiri sareak eh egonkortzeko, ezta? Eta beraz ba, Pedro Urtsuaren lehenengo etapa Ameriketan, ba, gaur egungo Kolombia inguru horretan Bogotaren inguruan gauzatzen. Uh -huh. Em esa enberra dugu ba Luralde hoietan bere arrastoa gelditu dela. Izan ere Kolombian badago gaur egun Pedro Urtsuak fundatutako hiri bat. Eta gainera izenak, bueno, zure sagunak egingo zaizkigu. Bai, Pamplona hiria sortu zuen. E, Kolombian, Kolonbian, oraindik izen hori dauka, Pamplona eta ondoan dagoen Pamplonita, e, eh 60.000 bisetan inguruko herri egun, iri, bueno, bat da gaur egun, hiri, bueno, koskor bat. Mila Bai, da 1559an fundatu zuen. Hirun bezalakoa, besan, bueno, bisan leiaridade goioenez. Bai, gutxura berare bai. Bai, bai. E, hoxe, 2018 berroita beratzean fundatua, beraz, badauka historia puxketa bat, Pedro Urtsuaren ekimenez, eta hor dutik, ba, e, ba, bueno, ba, provintzia hiri buru bezala gauratu da, balen da bizi, Nafarro, e, Granada berriko erresuma horretan, eta gero, ba, Kolombia independentean. Eta ez da bakarra gainera, badago beste Herri edo hiri ezagun baten izena ere. Bai, handik urte gutxira, ba, espedizio bat egiten ari zen, e, Musa-Indiarrak-Pazifikatzeko, Bogotatik e, egoaldera, eta, bat, tira, kampaina horren joanean, ba, beste hiri bat fundatu zuen. Tudela. Bueno, beraz, esan dezakeguna argi da, San Fermiak bakarrak e, eskalerriko Irunia, e, bueno, ba, Pamplona irikoak edo iruña irikoak, baina Irunia ez da bakarra. Ez, ez, ez. San, ez, ez, San Fermiak bai. Inorare. E, horrek erakusten dugu, bueno, ba, Pedro Urtsuak bere jatorri nafarrori banabarmentzen zuela, ez da. Mm -hmm. Ez hori bakari, baizik, eta baita bere, bere lotura familiarrak e, gogoratzen alin bazara a, aurrekoan aipatu gonun bere ama, e, leonor armendaritz, tuteran, jaibazera. Bai. Beraz, tudela iriorren e, izena, ba, gian hortik letorkioke ez da. Bai. E, amaren oroitzapenetik, edo... Dena den esan beharra dago, tudela, bigarren fundazio etzuela arrakastan durik izan, zeren eta, ba, bueno, kanpaina bukatu ondoren, e, ba, urtsua eta bere soldaduak erretiratu ziren, berriro Bogotara voltan ba, muza indiarrek e, guztiz suntsitut zutela eta iriaren arraztorik etzela inodun gelitu. Beraz, bietatik bakarra galitzen dena, Pamplona. Pamplona, Pamplona, bai, gaur egun... E hartza baten egoitza ere badena, ba, emengo panplona bezala xe. Bueno, al ala da bai. <laughs> <laughs> bueno, eta gero, bueno, peruko errege ordeazen, Andres Hurtado de Mendozaaren baimena eskuratu zuen, ez? Eldorado. Eh, ba, iri mitiko Horren bila, expedizioa tonto larteko. Bai, hori izango litzateke Urtsuak Ameriketan izantzon e, bigarren etapa. E, Granada berriko erresumatik Peruko erresumara pasa zen. Bertako gobernadorea, eh, esan duzun bezala Andres Hurtado de Mendoza zen, nahiko famatua. Uh -huh. e, peruko erresuma hori ba berriki sortua zen. Inkaen imperioa deus estatu ondoren, eh, Pizarrok, e, Pizarroren garaipenen ondoren. Bai, Orduan El Dorado, dorado pizkate sagunagoai egingo zaigu, den bai. <laughs> Bai, bai, bai, e, izan ere Peru zen garaian Ameriketako gizarte ba, konplejoen akartzan zituen eskualdea, eskualdea aberatzenetarikoa, eta Espainiar e, boterea egonkortu zenean ere, eh ba Espainiarentzat ere garrantzia handienetariko kolonia. Hain zuzen ere mm -hmm. Peru unko katuta zeona de Potosi. eh mm -hmm. e, zera. eh meategi formatua, ezta ziar meategi formatua. Europan, ba, Carlos V garana eta Espainiako erregeak e, zauzkan gerra guztiak finantzatzeko, ba iturburu diru iturburu eh garrantzitsua izantzena. Mm -hmm. Beh diraz e, bertara alegatu zen eh 1905540ekoa markadan Pedro Urtsua. Eta Andrés Urtado de Mendozari, ba, imena zion, ba, esplorazio, espedizio bat antolatzeko. Peru ko geografia kondutan hartu behar dugu izan ere, ba, Peru, ba, hinken garaian, eta baita Espainiako erresumaren garaian ere, batez ere handetan eta handetatikan kostaraz, di Juan Lautadan, e, egon korduta zegoen, Andetatik ekialdera berriz Amazoniako oiana zegoen, bertan indiarrak ziren eh e, biztanle nagusiak mm -hmm. eta haiekonkistatzea asko zailago egin zitzaien Espainiaren konkistatzailei izan ere. E, tira, e, bai ekosistematletik, bai klimatletik, bai e, indioen densitatea atletikenean ere askoz konplejo gaizan zen. Ez zegoen gizartea antolaturik, ez zegoen estaturik, eta beraz ez zegoen egiturarik mm, Espainiarra Administrazioa gainean ezartzeko. Mm -hmm. Orduan tira, e, urtsuaren helburua hori izango da neurri batean. Bazegoen lehendik egindako espedizio bat, Francisco Orellana esploratzaileak egina, izena bere ezaguna ezagunagin gozaien zulei. Francisco Horelian izan zen, handeak zarkatu zituen lehen Espainiara. Bai? Eta Amazoniako hoianean e, sartu zen lehen Europarra. Amazonia, Amazonia berak emantzion izen hori, izan ere ba tribu indiar baten aurka borrokatun duren konturatu zen emakumeka gintzen zutela, eta ba, Amazonia, Amazonagrekoen homenez e, emantzion izen hori. Mm -hmm. Eta Marañon Ibaia e, Amazonas Ibaiaren e, Ibaia darradena, ba e, ark esploratu zuen ezta. Eta Franziskorelianak idatzi tautzi zuen, e, eskualde horretako omagoa indiaren artean, bazela leyenda bat, esaten zuena, ba, oianean izkutatuta, ba, zegoela iri miragarri baten e, arrastoak eldorado edo urrezko iria dituko litzatekena, bai. e, non, ba, izugarrizko aberastasun, e, sineste zinak e, egongo lirateken ez da. Horrek noski, Espainiatik iritsitako esploratzaile, abentura zale, guztien, begiak eta belarriak zituen guztiz, ezta eta peder urtsuarenak badiru direkizituen. Peder urtsuak lortu zuen baimena, esan bezala, espedizio hori antolatzeko, 2008 da geian, eta, tira, espedizio mardula izan zela, esan behar dugu, irureun Espainiarek hartu zuten parte, zenbait e, esklabu beltz ere eramantzituzten, eta mm -hmm. posteun zerbitzari indiar. Horretarako, e, Trujilotik abiatuta, ba, bi bergantin eramantzituzten, maraino ni bairaino, bertatik e, abiatuta, ba, Amazoniako janean barneratzeko, eta ba, para jaiek esploratzeko. E, Oma guai indiaren lurraldea zen, esan dugun bezala, eta Francisco Orellanak emandako jarraibidei segika, kozitzen, ba, kostalde Atlantiarrera iristea zen haien helburua bidean alzela eldorado e, topatuta hori da. Noski, elburua zen bakarri gurezko hiria topatzea. helburua bazen ere, Peruko Erresumaren eta Granada berriaren, Karibeko hirlen artean, mm, ba, merkataritza bide berriak zabaltzea, eta kontinente osoan olabaitere artikulatzea. Mm -hmm. Beraz hor, proiektu imperialaren testu inguruan ulertu behar dugu ezta. E, Pedro Urtsuak bere maita legin esatientzarekin e, gidatu zuen espedizioa eta hemen jokoan sartzen da beste pertsonaia euskaldun bat e, Lope Agirre nolabaitere bilakatuko dena Pedro Urtsuaren nemesia uhum. eta guen Bai gipuzkoarra, ikusten den bezala gipuzkoarren eta nafarren arteko gatazkak estatus perretxikoen e, arira asolik, <laughs> baizik eta historio ba, di, sakonago eta luzeago ere no, bai badutera, bai <laughs> E, bai, ba, Lope, Lope Agirreren bizitza Pedro Urtsuarena baino zailagoa da dokumentatzen. Ez dakigu oso ondo zeintzen bere jatorria, badakigu inatin sortua zela, baina ez dakigu ze, ze familia girotik heldu zen. Badakiguna da, ba tira, ba, mila busteundago gehitik gutxienez Ameriketan zegoela, ez da. Eta, bueno, ba, zenbait episodio militaretan parter duzuen, zuen, batez ere peruko konkistari lortuta, pizarro tarrekin, eh Trujillo meategietan eta abartzen bait eh istilu ere izan zituen, zanbait diskar, ba bueno, tratatzeko zeukan modu bortitzari, bortitzaren ondorioz eta tira, ba badirudi izan e, e, daiteke martzenario baten antzekoa zela. Bai, martzenario bat zen, gustiz. Bai, bai, bai. Badakiguna da Pedro Urtsua ez ezela hau ezela noblea, honek ezitulako koneksioak ba lurraldeko gobernarien artean eta au ba, bere bere ezpataren menpezegola gustiz. Bai, bai. Eta tira, honek parte hartu zuen e, espedizio horretan, eta ba, rol benetan garrantzitsua jokatuko duzta, mm -hmm. ikusiko du hori. E, tira, espedizioa biatu zen, esan bezala, eta ba, bueno, truhilotik abiatuta, handeak zarkatu zituzten, iritsi ziren amazoinara eta hasi ziren eldorado famatuaren bila. Mm, urte erdi emantzuten eldoradoaren bila. Urte erdi Amazonaseko iantropikaletan galduta, jateko eskasekin, bertako indigenek erasotuta alde guztietatik, e, Francisco Orellanaren pistak guztizk galduta, eta, bat ira, punturen batean, bah, itxaropene galtzeko <laughs> puntuan egun goztiren, ezta? Bertako klima, bertako eltsoak, bertako bye bye. E, balintzak e, kontutan hartuta. Eta gauzak horrela, bat, matxinara piztu zen, noski? Pentsatu behar dugu, Espedizioan, irureun Espainiar balinbazetan, ez zirala izango jatorrenak. Aitzitik, e, Espainiar monarkiaren deialdi konkistatza horria erantzun zioten abenturazaleak, etxe bakoitzeko ba, deseredatuak e, beste aukerarik etzaukatenak, izango Amen. ziren, bertan aterrizatu zutenak. Abenturazaleak e, askotan, aipatzen dugu, baina, bueno, abenturazaleak askotan gaizkiak ziren orduan. Bai, bai, e, metropolian beste aukerarik etzaukatenak, eta ba, fortuna bila. Se pasta na ke ama nekera baten da. bila. Giro hau eh oso ondo islatzen du. Duela gutxi eh, film bat eh da, eh, Arturo Arturo Pérez Reverterengidoiarekin uh -huh. oro izena duena uh -huh. eta in ere expedizio honetan oinarrituta dagoen istorioa da. Bertan ere bazandarra da gidaria. Bertan ere matxina da pizten da, eta oso ondo eurak guztan du ba, ze, ze kastatako jendeak parte hartzen zuen mota honetako espedizioetan. Eta bueno, bera egoera ere islatuko du. Bai, bai, bai, bai guztiz. E, kontua da, meia guztiak da, irurogeik eta bateko asieran e, matxina lapizu zela, eta lope agirrek gidatuta, ba, Pedro Urtsua akabatu zutela.: Beraz, bueno, ba, oinati harbatek, e, bastandar bat, e, akabatzen du. Bai, leporatzen zioten, etzela gai ba, espedizioari akabera ona emateko, galdu galbidera eramaten ari zela e, ba, bertan parte hartzen ziren ari zirenak, eta batira, tira, ba, etzela, etzela pertsonarik egokiena, beraz, eta akabatu zuten, Amazoniako hoianeko bazter batean abadunatut hau zuten eta lope agirrek hartu zuen e, agintea. Uh -huh. Eta orduan, lope agirrek gidatuta, iristen aldira eldoradora? Eldoradora ez. Eta? Eretzi ziren Atlantikora. <laughs> eh, Marañóni osoa oso zuten, bertatik Amazona ibaira pasa ziren eta ez dago oso argi, nola, ba azkenean e, Karibeko itsasoan bukatu zuten. E, batzuk diote Amazonia, Amazonasen e, estuarioan, beste batzuk Orinokoren estuarioan. Kontu da 1281 bateko hasieran Margarita Duartean zeudela Margarita Bartea Venezuela iparaldeko kostaldean dago, gaur egun oso turistikoa den lurra, lurralde bada. Eh garayan bazeukan gobernu Espainiar txiki bat, kolonia kolonizatuta zegon jada. E, baina Lope Agirreri aixa suertatu zitzaion babertako gobernariakengainatzea, guztiak akabatzea eta irlaren kontrola hartzea. Bai. Margarita irlatik eh Lope Aguirreek e, egin zuen Batira, Simon Bolivarrek, be, irureun urte beranduago, Ameriketako lehenengo independenzial darrik apengisa kalifikatuko zuena. Mm -hmm. Eskutitz bat idatzi zion e, Felipe Bigarna Espainiako erregari, direnak eta ez direnak esan ez. Ba, txakur, mm, txakur irainetik hasita eta hortiko hiti, denetik deitu zion. <gülüyor> eta, bueno, no, zilek itasun oro, ukatuzion e, ba, Ameriketako gizarte gainean inolako aginterik, inolako autoritaterik eukitzeko. E, e, peruko eta txileko gobernari ere idatzi zien esan ba, ez ba etzuenez errageren autoritaterik unartzen beraien autoritaterik gire etzuela unartzen eta ba, bueno, imperio osoari gerrala deklaratu zion azken batean berak bere burua gobernari zendatu zuen e, marainonez espedizio talde horren buru eta estatu berri bat sortzeko asmoa berretzi zuen ez da Gainera, polita ze Felipe Bigarnari bidalitako eskutitzak sinatzen zituen traidor egisa. Gainera, ah, sinetuta, jo Lope de Agirre traidor. Ah, bueno, behintzaton bueno, hartzen zuen. Bai, bai, gauzak argi izaten zituen, eh? bai, oso argi. Bai. E, tira, Margarita egon gortuta, kontinentera pasatzen ziren, Panamara. Panaman zenbait, e, ba, eskara muza izan zituzen, ba, bertako Granada-Berriko Erresumako armadarekin. Eta nola baitere, gerra gerrila bat abiatu zuten, ba, Marañones talde honek, Lopeagirre buruzutela, e, ba, Espainiarra gintarien naurka. Eta, tira, hor ba, badiru di Lopek ba, burua guztiz galduzuela, azken batean. Eta, tira, ba, bere, bere menpekoak akabatzen hasi zen, e, gobernu Gerota despotikoagoa ezartzen, bere alaba propio ere akabatu zuen, Elbira. E, ba, argudiatuz diatuz, ba, hainbeste maite dudan norbaitek ez lukeela pertsona misera belekino eratu behar. Uhum. Eta, bueno, badirudi, pixkanaka joan zela kontrola galtzen, ezta? Hainbeste eraino, ez zenba bere espedizioko bikidek azkenan tiro egin ziaten. Bueno, ba, guztiz kontrola galdu zuen, bere buruarena eta gero gainera, bai, ba, bueno, bai. bere, bere espedizioaren ere, bai. Bai, espedizio osoak bezala, bere eriotzak izan zuen puntju trahi bat. Izan ere, lendabiziko marainoiak tiroa jozion ean, ba, aldamenetik pasazitzaion, minik egin eta, ba, tipua trufatzen asizitzaion. Aham. Eta orduan ba bigarren kide batek Joziontiroa eta sekuakatu zen bertan. Ba, <Bueno>, no <hà> gareneez, baina bigarrenean bai asmo zoter. Eta hortxe bakatu zen ba 1561eko lehen eh independentzia larrikapena Ameriketan. Ba, bueno, gainerakoak iritsi baino 300 urte lehenago. Horresenbatzun ok? guerrosi Simón Bolívarrek, bueno, Harripera Mantiola. Bai, bai. Simon Bolívarrek bazan proiektu nazional bat, Lope de Aguirre kezuena. azken buruan, bazen e, abenturero bat abenturero kuadreia baten e, buru zena eta bere helburu bakarra zen urrea. E, Badena da nola baitere manifesto anarkista edo antiboterearen right. manifesto bat, ezta? Eta horreko sondo erakusten du, bueno, zenotatako giroa egon zen lehenengo amarka da horietan Espainia bere boterea Ameriketan egonkortzen hasi zenean, ezta? Ikusten duguna da alde batetikan badagoela saialakera bat, badago bat e, Espainiako monarkiaren aldetik Ba, Granada Berria, Peru, Txiile gobernarien bidez e, Estatu moderno gisa administratiboki, politikoki, ekonomikoki e, artikulatzeko. Baina gero ba, bueno, e, proiektu horretan parte hartu zuten pertsonak kasu askotan bat ziren esan dugun bezala ba, ba, sort herrean beste augerarik ezezaukaten pertsonak eta kasu askotan desesperatuak, kasu askotan ba, helburu bakarra aber zuten pertsonak ezzerretan sinisten ez zutenak, Eta ba, bueno, horrelako da horrelako gatazka horrelako iztiluak oso, oso ugariak izan ziren. Bai indigenekiko, bai administrazio kolonialarekiko, eta baita tabbando desberdinen artean ere. Bai, hori esan barna izan, gaurko pasartean argi utzi dugula gutxo gara bera, abentura ba, azale Espania horiek mundu berriaren bila joten zirenean, Nolakoak ziren benetan ez, eta nola kontatu diguten historia, eta bueno, benetan askoak nolakoak ziren nola jokatzen zuten. Bai, sarraski bat izan zen azken buruan. Bai, bai, guztiz. <laughs> Horregatik gaur ikusiugu. Gainera, beraien artean ere sarraskiak ere egiten zituztela, baina, bueno, e, aipatu ditugu, guk aventureroak edo aventura zailak aipatzen ditugula, baina, bueno, horreintxa aipatu desuzuk. Gaizkileak, eta, bueno, askenean, askenean aukera baten bila joazenak eta, bueno, eldorado pelikulan ere ikusten da ba, ba, hori, ba, ba. azkenean e, bueno, zeintzuk z Joaten, joaten zirenak, eta, bueno, baita ere ikusiugu, ba, bueno, nolakoak izan ziren lehen okupazio horiek. Bai, nik e, aukera batean imediatu, azken apunte bat egiteko, Xabier. E, bai, nahiko nuke, e, nola baita ere, azpimarra jarri, ba, tira, ba, askotan e, Espainiaren proiektu konkistatzaile hori pentsatzen dugunean, E, ez dugu pentsatzen euskaldunak ze paper jokatu zuten Bertanere no, e, eta. Oi, zenbaiten justo garanche. Eh, hemen bai ikusi dugu. E, Granada berriko gobernadorea Miguel Diez Armendariz, Nafarra. Bai. Nafarroa Gaztelaren Menpe gelditu eta 10 urte eskaxera. Bai, bai, bai, bai. E, buruak, bai lehengoa Pedro Urtsua, bai bigarrena Lope Agirre, biak euskaldunak. Oso testiguru desberdinetatik zatu zen seguraki Pedro Urtzua, eh, testiguru naule batetik Lope Agirre, ez Baina biak urre bila, biak, biak e, ba, nola baitere e, abentura pertsona lehen bila eta e, bertako gizarten guztiz e, ikuspuntu desuman batetik abiatuta. Eta tira, ba hori ere kontatu behar da gure historia ere badelako, ezta. Hala da, hemen eh onerako eta txerrerako gaude. Agoten inguruan ere aipatu genituen, aipatu genituenak nolakoak izan izan ziren gure gure aurrekariak, ez? Tira, bueno, honetan ba, ere parte hartu genuen, nola ez? Bueno, Espainiako armadak ere ba gure lurra konkistatu zituelako eta, bueno, ba, asko, ba, behartuta ere jun beharko izan zirelako. Bai, eta eta porondate zera bai, eh? pentsa dezagun Gipuzkoarrak, Bizkaierrak, eh, nobleak zirela, eh, kaparetasun unibertsalarri esker eta horrek aukera ematen ziela. Bi bisayota bi, bi nikusi dugu, bueno, ba, tarren kasuan, hasiera batetik, bai, eh, mm. bueno, Espanya, eta bai Frantziaren RR RR er, er, er, sumarekin kontaktu ondo mugitzen zituztela eta bueno, gaur ikusi dugu Pedro Urtzua RR bai. er, ere, er, er, er. Ameriketan ere ondo mugiten zela. Hori da, erri da. Eta izaera noble horrek ere aukera maten ziren, ba, e, kolonizazio horretan, espedizioietan e, buru izateko. Bai. Hain zuzen ere, e, lidergo paper bat ukitzeko.: Gero, bueno, matxinatu gintzitzaien, e, bueno, ba, espedizioa baina tira. E... Ondo mugitzen zitu, harremanak Ondo mugitzen zitu esten, e, ba, bueno e, Familia zen urtsua tarra Bai, eta hortxe dago lekuko Pamplona iria Kolombian Bueno, hori ere ikasi dugu, eh Pamplona iria, tutera ere egontzela, Bueno, eta Pamplona Aipatu dugu, eh, San Ferminak bakarrak Baina Pamplona ez da bakarra badago da. Kolombian ere badago Pamplona Bueno, ba, e, gauz asko ikasi dugu Gaurkoan gaurkoan ere Batzuk komikoagoak, beste batzuk, bueno Ba, interesgarriagoak Ezkerrik asko, Josu. Beste azteazken bat gurean izatagatik, gantxete irratian izatagatik. Eta tira, bueno, e, datorren azkenean, gure lurraldaren barrenaren zazpigarren pasartea entzuteko, bai, rikaz gaude. Bai, ezkerrik asko zu dehi, eta datorren aztele arte. ondo izan. Bai, berdin.